Helsingin seurun kesäyliopisto, tottakai! Mitä mä ennen keksinyt tätä? Hei, hei, hei, mennäänpäs tuonne webiin. kesäyliopisto, hki.fi. Semmonen löytyy. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Joo, huomenta hipit. Tota, nyt on tilanne kyllä sellainen, että mä laitoin tonne etukäteen ennakkomainoksen, että mä käyn läpi Düsseldorfin Eurovision alkukarsintojen 2011, kun ne oli, niin kaikki, kaikki 32 biisiä. Paskan marja, tässä on niitä 43! Elka... joo... Mä jo kaiken! Kyllä. No, Niklas on täällä näin. Koska sä oot viimassa ollut radiossa äänessä? Mä olin Juttiinsa tossa. Mä en muista varmaan äske. Joo, varmaan äske. Mä ajattelin, että, että nyt on, nykyaikanahan pitää aina puhutaan silloin kun tulee Venäjälle. Kun Venäjä saa pistettä, niin Niklas on sitten tossa yleisön täällä näin. Tosin, tosin... Ne, ne, ne, nehän feidaa sitä nykyä, ettei se kuulu niin selvästi tota... Joo, se so, on so Venäjä su, keitti. <laughs> niin, vaikka siis Venäjähän ei niin ole päässyt asiaa pääs, kai, kai päättämään, mutta käsittämätöntä, että tommoista sen suori. mutta hei. Tämä on todella vielä kiinnostossa. Siitä naiklas noita no, no, no, no, uh, shotbox-viestejä. Meikäläinen käy läpi vuoden 2006 Euroviisun loppukilpailu. Nythän käydään, lo, lo, lo, soitetaan semifinaalikappaleita. Loppukilpailupistelaskua. Saat nähdä, kuka voittaa? En tiedä. En katsonut silloin. Mutta tässä on siis uh, Irlannin kappale, Jedward ja just näin. Ja olipas Tukat me oli... ylös! Oli... oli, oli, oli. Oliko, oliks tää se? Tää on tukat ylös. Ai se oli okei. No nyt se mennään seuraavaan. Tässä on Albania. Albania muuten sopi hyvin paskikseen, koska tota, niin mä oon kerran, kerran albaniassa. Albaniassa on maailman pehmeintä paskapaperia. Oikeesti? Oikeesti. Pitäisikö sulle tehdä semmoista paskapaperia? <tos> joo, joo hei, mehän, kato, kun nykyään kaikki on myytävänä täällä nää, niin paskispaperia. Paskis, paskis, mä, mä, mä odotan vaan sitä, että mä pääsen pyyhkii sun naamaa <tos> <laughs> mutta, mutta siis, tota, Ja myöskin. No, siis paskis pikkuhousujen siis kalserit. Paskis kalserit. Eikö, eikö se ole? Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mä oon paskapaperi 10 pistettä, ehkä jopa 12. <laughs> ja onks, onks, onks, voi myöskin Hotboxin laittaa viesteitä, että voittaako Suomi tänä vuonna Euroviisut? Mitä, mitä mieltä ova, ova, ovat ja, sitten, ja millä siellä sijoittuu vuonna 2006? Mitäkin <laughs> voi veikata. Kertsiaan on! Joo, Aureala Katsi taitaa vastaavaa. No eiköhän Meillä on aikas ottanut minuutti jokaista. Päästään suurinpiteen Kertsiaan seuraavaan. Tässä on Israel! Hei, Dana Internationale! Tähän mä tiedän, Ding Dongon kappaleen, mitä se varmaan sanomaan. Danallahan ei ole hirveästi Ding Dongia onkaan, mutta tota... Bob Maali sanoo, I love Belarus. Kyllä, niinhän se on. <laughs> Joo. Never fuck on paska, nolla pointsia Veikka. Ei, ei, eikö sä ainettakaan pissä Pääs kuitenkin loppukilpailuun, Siinä mielessä oli saavutus. Israel tuo Euroopan sydän. <laughs> <laughs> Tuossa tuli joskus vuosi sitten, kun Euroviisut täytäytyy jotakin vuosia, niin, niin tota, tuli semmoinen juhlakonsertti, niin siellä oli tota, oli International, esitti tämän partamiesnaisen itä, itävaltalaisen kanssa joku du, du, duoton, mutta se ei ollut abbaa. Se on ollut niin, mikä, mikä voisi olla homoppa tänä itten asjalla, partamiesnainen, euroviisun, muistelut ja abbaa. Mä et, jos ei sinä muutu homokse, ei sitä vittu missään. Työlsä, työlsä. Ar Ar Armeenia on sit seuraavassa tässä, mikä sitä onkaan nimeltään? Boom Boom on kappale, voi, hyvä kappale, Ma, kiinni, niin ei oikein. Ei minkään tehty long tämmöstä, ar ar ar arvoa minkälainen yeah. kappale tulee, saa nimeltään Boom Boom. Joo, siis se on just paras, kun, tiiakse, kun te olette palaverissa ja sit sanotaan, hei, mulla on hyvä nimi Boom Boom, <laughs> Jyrki, ulos Mutta <laughs> <laughs> Boom Boom, alatinaas tulemaan pisteitä. Tota, niin ensimmäisenä, ensimmäisenä täällä tulee Ilmeisesti Venäjä, tässä on, tässä, minkä lista mulla on, tuota vaikipidistä, niin tässä on mainen nimiä kirjoitettu, mutta pitäis lipuista tuota noin tulkittaa. Kun tässä tää ei oo väreissä, mutta käsittääks se Venäjäan tuossa Venäjä antaa. Boom, boom, ei oo tulkaa. 10 points, Makedonia 6 points, Irlandi 1 point, Ukraina 2 points, Liettua 3 points, Ruotsi 7 points, Romania 5 points, Bosniinherzikon 12 points, Russia, ei se silloin voinut olla rasha, ei se voinut oh, uh, uh, Four points, <laughs> hyvä. <Eivä? härää> ja, ja, hetkinen. Suomi, Finland, Finland. Eight points. Suomi, Sitten Ei, ei, ei, ei, vaikka vaikka ei, ei, tulee? tulee ei, twelve points Irlanti, four points Kreikka, one point, ei, ei, ei, five points Liettua Uh, seven points, Ruotsi kahdeksan pistettä ja Romania kolme pistettä. Ja mitä Suomi? Suomi! Four points oli! Oh! Oh! Suomi, Suomi, Suomi, Suomi, Loiri, Ysäri, humppa! <laughs> mitäs tästä tulee seuraava? E Tässä on Iceland. Some say, I so Tämä sopii hyvin... Tämä sopii hyvin Saltbox-kommenttiin. Tahdon kunulla ysäri huppaa Studion homot hiljaa. <laughs> Nonnihpä niin, näin! Missäköhän vaiheessa on tuota, no, Eurovista, mutta tämmösekä niinku euro Happening. Sitten aluksihan se oli iskelmätapahtuma. Sitten ilmeisesti, kun nuorisoo ei kiinnostunut pääskan vertaan, niin että jos sä vois kaikki katsojat kuolle, niin ne uudistisivat. Se on varmaan jossakin tos vuosituhannen vaihteesta tapahtumaan. Joo, tapahtumat. joo. Si siis silloin kun tuli niitä hirvittäviä pukuja niille artisteille, niin sinä ajattelin, että nyt on hyvä. <laughs> <laughs> nyt ollaan siellä oikeassa. <laughs> Musta, että mä jossain vaiheessa sitten luettelen pitunet, nää kappaleiden pituudet, kun ne on todella eri mit mittaisia nää biisit. <laughs> <laughs> no nyt seuraava, mikä tää on? Aserbaitsan! Ah, no, klassikko. <laughs> Running Skate on kappale nimissä. Kyllähän kaikkihan juoksee pakko. Kyllä. Tämä on työssä, lu luetaan päälle pistä, että mitäs me ollaan varmaan kolmannes tuossa noin. Pää tuolla noin. Joku antaa. Mikäkään maa toi oikein on? Se on joku pohjoismaa, kun tästä ei oo noista väreistä selvää. Olisiko se, se voisi olla Norja. Okei, okay. okay. okay. okay. Norjalta, Nor, Nor, Norwich Can't boys. He, hello, me hello. Me. Can you hear, call, hear me? Oslo calling bla, bla, bla. Germany, three points. He, ne, ei se on Norja, kun Norja sai one point. Soitkes Tanska, Denmark, Copenhagen! calling Irlanti five points. Oh Liettua, seven points. Ruotsi! Boo, 10, boo. <laughs> 10 Mikä Romania? Romania sai. Romania hetkoni. Romania, Romania, Romania Romani. Kaksi pistettä! Vosihertsi, <mikä> kovaneja! 8 pistettä! Venäjä, kaksi pistettä! Boo. <mikä> ja Suomi! <mikä> <mikä> to! <touhaan>, <mikä> <mikä> Kaikki rahat likoon sen puolesta, ettei Suomi ainakaan voita. <tos> voita tänään vai, vai 2006? Oliko sitä sanottu sitä? Joppi kumpi. Joo, kumpa. <tos> Ei voita kumpaakaan. Eiköhän Venäjän Dimabilan voita Onsaseuran se Söpö Twinkki. <tos> Okei. Okay. Mikäs tää on vielä tää vähän Tää on kyllä vähän <tos> jo erilainen. Joumin <tos> for certain tagu disney taita lausoa inglese e te ho voluto che tardi tu l'una capar lo menso fra poi ti se on Tämä on mahdollista. Myös No name, joka sanoo 2006 vuotta koski vetoni. Tänä vuonna Suomi voittaa. Sen puolesta lyhyet toiset kaikki rahani. Hyvä! <tosikin> Kyllä se nyt laula! Ne, ei niin, joo, vai vai on. Vai. Kyllä, tämä No, ei näytä riitä. Me hey, ollaan kymmenen mennyt, yhden kymmenen on kohta soitettu. Me oh, ollaan suurin myyttäjä piyteen... ajalla. Mikäs on? Love No niin, hiero. on sana hämmentävä. Se ikinä. olla voittaja, koska rakkaus. Niin. Kreivi Krapula sanoo, suomalainen voittaa aina, vaikka häviäisikin. Kyllä, niin totta. Go to school. Ne asiat on sanottu, että ei ole että että kaikilla Euroopassa tiedetään, että suomalaiset iloisia ja piirteitä näemme pois. Huipuinen aikasi, että me tiedämme mikälaisista tämä onen perkele ensin, mutta tiedän, että siis kaikki minkälaisia perkeilaisia on. Oototta <on>, mikälaisikin <tos> olikaan ja kaikki tevaltalaisia on partamies mies, -nais nice, nice ja <tos> sitten totta kaikkea. <tos> Joo, yes, yeah, yeah, to... like. <laughs> No he, onkaan Liettoa, Evelina Sassenko, oh. Selä Mavi. Ai, ai, ai. siis. Siis koin tässä aivanähän laulaa kaikkea niin omalla omalla tota ne Mika vaan viran kielet ni tuota, niin Suomessa hy, oli hyvä kokemusta silloin silloin tehtiin muun muassa kappaleita bye bye baby mikä on hyvä suome ja myöskin mikä La Dolce Vita myöskin myöskin kaunista suomen kieltä nimet ja huomio, nyt on erittäin kova Mr Lordin vaihtokalsarit Bosnia Lersi kovana <laughs> Tutta, niin simahti tässä täs, jutussa. Ihan oikeesti. Et se, se, se ota, tota, ota pois sitä. Ei oo, ei oo. Ei ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei Ei oo. Ei Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei Ei Ei <laughs> eikö, eikö, eikö, se, se, se, se hyvä, Ei täs, Ei mulla, mulla, mulla siis levyjä, oli, niin, Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei oo. Ei Ei Ei Ei Esimähti ihan itseksensä. Mitään mihinkään koskenut! Mitä Mitään ei Mä Pitääksä, joo, se Mutta hetkinen, luuletaan tässä näitä pisteitä. Seuraava. En tiedä, mikä antaa, mutta olisiko Latvia tai Liettoa? Saksat, Germany. Germany, Germany, Germany, Germany, Germany. Three points. Norway. Six points. Ja laita sitten ää, se selavi, Eli kutos, kutos seuraavaksi Norway, no, no, no. No six points. No, no, no. no point. no, no, no. Turkki, no, no. neljä, neljä point point point. No, no, no. Mitä sitten Ukraina saa? 5 pistettä ja Liettua saa? Joo, se varmaan Latvian, kun Liettua saa 10 pistettä. Ei helvetti, Ruotsi sai seitsemän pistettä. No, no, no, no, no, no, no, no. Ja, Romania, 2 pistettä ja nyt on, on valmiina siellä Venäjä, Boo. Russia, 2 points. Boo. Boo. Miksi tulla? Sai Suomi, Ei ku sai? Suomi! Finland! ei points! Ihan alkoon! Jeho! Jeho. Jeho. Roo. Roo. Koneessa on se että sä piti vaan mutta ja sä ollaan käynyt uudestaan. Joo. Jos ei sillä Tekni, Tekniikka, petti. Hyvä. Mitäs? <laughs> Mikäs tää mukaan? Heittore, kuten. Latvia, Latvia. Täällä on Lokosus no, no, me, meidän viisusäännössä seiso, että aina kun mainitaan rakkaus, pitää ryypätä. Yleensä ollaan oltu jo ennen laskua <laughs> lattialla selällään, koska tällaiset saatana viisi. <laughs> Kyllä. Niin. Okei, tapetaan. Nyt se jo, sekin toi. Kilmi ja sitten Peruna sanoikin tähän, että aivot valu vertaillisesti. <laughs> Hei, tuleeko P pellari? Mikä täällä on? Bulgaria. Mikä? Nah! Inat on kappaleen nimi. Oho. Oho. Mä olin tosiaan, mä olin Bulgariassa silloin, kun tuota, no, niin oli 2006 2006,05. Mitä en tiedä, miten päättynyt. nyt. Suomi, Suomi johtaa tätä johtaa tällä hetkellä, kyllä. Let the fuck not man, ne ne on jäänyt nää mistä mieleen mitä on suonut tähän mennessä. Kaikki on tuttuja kutsis viibaleita. Joo tosi hyvin. Kyllä. Tää on niinku siis ihan stadion rohtia. Tää on ihan mahtipallarimeeninkiä kyllä. we are rock all 4 hard scoaders all of them are so cute it i want to kick it on my head! long long long long long long long long i love to rock. it on will never stop. You like see, long long long long long long long long long long long long long long long long long and Kaikin biisi se kokonaan loppuun. Tuo äskeinen ja tämän, tämä on ne kyllä, mitkä johtaa tällä hetkellä. on pakko oli rekisteröitä, koska halusin kertoa, että en ole ikinä kuulunut mitään näin pakkaan. Mahtavaa, todella häiritse on Yksi biisi, joka jopa tuttu ihmisellä. Tämä tässä näin. Ai the Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Kesän kovin musaklubi, hauskimmat bileet, aurikoisin terassi, luovin creative space, maukkaimmat safkat sekä kaunein kirppis. Konepajan Brunossa kesän jokaisena viikonloppuna ovet auki. Hankin lippusi tiketistä ja kruisaille mestoille. Avajaiset 28.5. ja esiintyjänä hisser. Konepajan bruno.fi, Aleksis Kivenkadulla. Ysin ratikalla pääset mestoille ja löydät meidät myös Fasesta sekä Instasta. Radio Helsingin toimintaa voi tukea ystäväklubilaisena. Kuukausi maksuttavat ovat 3, 5 tai 10 euroa. Viikoittain ystäväklubilaisille tarjotaan etuja, alennuksia tai vapaalippuja erilaisten kulttuuritapahtumien eturiviin. Miksi kuunnella radiota ilmaiseksi, jos siitä voi maksaa? Radiohelsinki.fi kautta Ystäväklubi. Un café solo y sändikon salmiakki. Que pasa? Sanoitko se Salmiakki-sändi? Sii. Mm. Mun friendit kutsuu mua Salmiakki-sändiksi ennen kuin mä muutin Malagaan. Mä söin Robertin herkun Salmiakki-pehmiksen joka päivä. Sitä mä kaipaan Suomessa. Tässä lippu ne Helsinkiin. Tottista. miksi mä näen takas Suomeen? No? Koska mä kuulin, että Robertin herkusta saataan salmiakki pimistä. Ja siitä tulee tykkiolo. <laughs> Ja mun nimi on Salmiakki sändi Jaa. Karkkikauppa Robertin herkku viiskulmassa. Devaaja. Javattaako? Nodettaako? Menikö taas koko yö koodatessa? Ei hätää! Avun saat Houstonilta osoitteesta Houstonink.fi. Tässä saksofonisti Linda Fredriksson. Moi! Teimme Mopo-yhtyeen ja laulaja Ville Leinosen kanssa levyllisen musiikkia, jonka nimeksi tuli Laivalla. Tule juhlimaan levyn julkaisua kanssamme perjantaina 20. toukokuuta ravintola kuudennelle linjalle. Levy osoittaa alkuillasta Radio Helsingin TJ Didier. Mopo ja Ville Leinonen, ravintola kuudes linja, ennakkoliput tiketistä. Tervetuloa! Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa tai juudella 9,5. Alatalo Mikko tässä moi. Aina kun kuuntelen paskalista, sieltä saattaa tulla jopa alataloinkin 5. Se lähtee vähän vaisuusti tai On kyllä vähän tunnelma meini. Kyllä. mikä täällä on? Fyrk, Makedonia, elikkä Makedonia. Tää, tää on just tämmönen... Oho! Piritoimii. Joo. onko tää niinku yeah. Jari Sillanpää, että se teiks Joo! Huppa, huppa! Hetkon esiin. Jari Sillanpää <laughs> Sail Away, se mikä biisis. Party for a lot. <laughs> se on niinku niin kova biisi. Okei! Okay. <laughs> Siltsulla oli kyllä hienot semmoiset enkeleisiivät, semmoiset kaksenttia oli kokoannissa. No mutta hei, siltsu, se voi tehdä ihan mitä se haluaa. No se voi tehdä ihan mitä se haluaa. Hei, haluat tuolla arkelellä. Musiikkaa. Musiikkaa. Joo, tää on rusinka, joka esittää musikaa tässä näin. Joo, joo, joo. Ei ku, onks kappaleen nimen rusinka? Platko Blevski esittää jo. Ja nyt tulee se, joka ottaa aina huikkaa siellä, kun tulee laavusana. tuossa oli edellisen kappaleen totta Se oli tuolla Älä-Belaruus ja nyt tulee Switzerland. Anna Rosni jo joku esittää kappaleena in love for a while. Oho, hän on vähän vähän vähän aikaa rakastunut nyt siellä. Oi että. Mennen lettä On vähän tämmönen ukulele nyt. Oi oi oi oi. No nyt on joku tulee tulee vähän semmene paratiis Oskar tyyppinen. Joo, vähän pois tulla vähän semmonen kiva pikkunen. Joo sitä sit Oskarista on kuultu paljon sitten se europiison jälkeen. On joo. Muista levykaupassa näkyy se levy ainakin. Okei, sitä no niin. On se kauniaisista paranais Oscar vai oletko Espoosta? Joppikumpi. West Paralyysi-Oskar sanotaan Mutta luotellaan lisää näitä pisteitä. Luotellaan pelkästään, katsotaan, luotellaan Ruotsi, Ruotsi, ja Venäjä ja Suomi pisteitä Mitäs tuosta seuraavaksi mennään? su kukas? Albani taitaa antaa seuraavaksi pisteitä. Ruotsi ei sano ollenkaan But... Seven Boots! Woooo! But... I have to Albania, find the to Finland. be with you each night. Finland! Two Boots! Woooo! the beat. It's true, Sinä, niin malta, malta. Malta nyt. <tuhun> ei kuka aikaisemmin keksyä malta vitsiä. Ei varmaan. Ja jos ei mutta mutavaa väittää, niin se on valetta. Niinpä. Oletko <tuhun> <tuhun> <tuhun> <tuhun> sanoa se live siellä niin? Varmasti sano live. Ei, tää oli täytyy olla sä tätä jaksa. Mikä nyt tulee? Kypros. Hei. San Anxelos Anxipa Chyka-Hyka-Hyka. Chyka-Hyka-Hyka, Nyt tarvitaan laulaa kre kre kreikaksi. Uudella. Oh, voi vaikka ikinä t -t -t -t tapahtunut selmosta, että kypros ei olisi antanut kreikalle 12 pistettä ja kreikka Kyprokselle. Katsotaan, miten se on meni, mutta 2006 erottaa sitä väin. Katsotaas, katsotaas, katsotaas, tsek, check, tsek. Ky kypros ei päässy loppukirpaan. Hyö, hyö. Hyvä yrittys, ei tojo kypros, niin sitten mikään. Kypros jätätä tuli joo. Käyt ylsä, eli kunnataan lisää. Pista pap. No tule on rovapisi. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Napoli Mä arvasin, mä mietin, että tämä on sellainen, nyt vois yrättää jossain, kun tehdään, näinkö vaan, nyt alkaa munakarot kasvaa. Tarja Turunen taas alva. Nightwistin B-puoli. Hevii! Uuskalle päälle! Mutta kyllä mä sanoin, että hevillä, hevillä, hevillä ei kyllä Euroviisoja voi voittaa. Ei voi ei voittaa, voi <tos> ei mitenkään! <tos> Nyt viisi <mys> mi vaan niinku muuttu, aivan niin, totahoisesti. Tätä, tätä ei voi jättää kesken. Me, Hidun, haluan haluan. Nyt vielä on, on tosi on, nyt johonkin sonata nyt on. <mys> nyt on kyllä lopun ajat. Huh, huh. Ei helvota. Nyt on kyllä pentelee. Joo. <sutum> <sutum> <sutum> <sutum> <sutum> <sut Eläksana jo digissä, so verin njaamu. naamu! On kyllä aivan käsittämättömän kova silutusta. Kyllä. kaikki mukaan, kaikki mukaan. Ja se, boche! se, boche! Sanan But we'll make a... Joo, eikö nyt höysi tippunut? Ei, ei. Balkanin Balkani ai hemmetti mustaa kaavissa! Clouds Paitsi ei, ei kyllä, no niin, Cyprus-Kypros ei tarvinnut ihan Balkanilla olla, mutta. <laughs> tää on kyllä, se mennä seuraavaan. Mikäs tää toto, Onks tää nyt toto, niin, Saksa? Lena! Oho. Taken by jos tämäkin kuulostaa mutta annetaan tälläkin mahdollisuus ei äskeistä, mutta se täydellistä tulisi heviin kyllä se on niitä toi Kypros, Alla Belarus ja se Moldova, kyllä ne on ihan selkeet kolme Vesku kysyi minkäs maan biisi oli? Mikä se äsken oli? Siis se oli siis tuolta, Kyprokselta. Kyprokselta. Bob Maalin, Leina syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, syö, he drops their paws from the first bench... Ha? Can't you No, She's so mean he said she has it get me. Come <laughs> on, come <podal> <laughs> no, no, porque... on, come on, come on! On class four downstairs. That is the captain. No, no, no! That is the captain. No, that is the captain. That is the captain. That is the captain. That is the captain. That is the captain. That is the captain. is the captain. That is the captain. is is Mua... Ei, ei Kertsi kappale loppuun Tertsikappale loppuu vasta. Hieno asia Täävälinen kieli kyllä <laughs> Voi mennä ihan mihin vaan. Kyllä kyllä. Mä, kun silloin kun me sanotaan että Ruotsilla pärjää Norjassakin, kun mä en niin kyllä hapa hapa, oo voitettu Ruotsin <laughs> tunnilla. Girl, Hei, nyt äh, laitetaan tässä Suomen pistet. Arvaa paljon Suomi antoi No? 12 Bum. Bum. Bum. Ja Ruotsille seitsemän. Buuu! Suomalaiset on paskasakki. kyllä. So I became haba-haba. Oh. Come on boys, come no niin. on girls. In this crazy crazy tomorrow. ei varmaan, me new tomorrow Hei, hey, nyt Oho. Oho. Oho. No no nii, no nyt nyt no no nyt Oletan Puol tällä puolaksi seuraava. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oli joskus ne iso tisissä, tuota, nyr, tuota, nii, niin, oli Niin se oi, oi, oi, on niin oi, oi, oi, oi, oli, oi, Tää kaikki on hyvin maailmassa. Kyllä, päätteet. Ei. Joo, Let's make new tomorrow. Ja niin new mitään, tomorrow. No niin, nyt joo, joo. Joo, joo, on kyllä. joo. Huppa, huppa, huppa, huppa, huppa, mitä seuraavaksi tulee. Mikä maailta onkaan, en tiedä, mutta pisteitä Hetkinen onko Olisi tuo vaikka Ranska. Ruotsi saa viisi pisteet. ja kolme pisteet. Mutta Suomi Hetkinen. Täpisitään. Aika Aika moinen meininki. Joo just. Hei Estonia, seuraavassa. Snappi, snappi, snappi, snappi, snappi, snappi, snappi. Kuos oikein on? Ketter Jaani. Rockfeller Street. Rockfeller Street. No se, no, sitä okay, se on, sitä se ole. Joo, joo Tallinnastahan on Rockfeller Street löytynyt. Joo, joo, tietenki Klassikko. Kyllä. Tossa tuolta, löytyy tota no, niin, tartosta löytyy tuota, no, niin, kadun vaikutuksen Sä se tekee ihan suun Kyllä ja sitten siellä on siellä jossa jossa on nimeltä Kulli. Ah. Oh, se on jo, on, jo, jo. jo. mun niin, <laughs> tuota, niin, kurvalle. siellä on tuota, niin, siellä, siellä, kun heiluu, niin mä kysyn onko Kulli vielä pystyssä siellä <laughs> niin. <laughs> Häh? Bob Markkuva. on myös veskimetsä. Ah, niipä! Ei eteen, ei eteen. Mikäs täällä nyt lähtii seuraavaks soimaan? Portugali! No? No ihan selkeä. Ah, Lula, Alegria. No niitä tulee ottaa varmaan portugaisiks. No niin pöydille! Mikäs suoraan aulu tää oli? Tämä kuulostaa joltakin tuota, no niin lastenohjelman alkutunnarilta. Tämä myös kuulostaa marssilaululta. <laughs> no niin <ne, laughs> joo, vain Portugalissa ollaan näin iloisia. Mä oon muuten oli pidempäänkin, kaupungin paikkakunta nimeltä Penikhe hirtaa Penikhe CH:lla miten se lausutaan No, No <laughs> oikeesti mitä Pedis <laughs> Pedis se on ihana se on yksi hieno ihannakahvilan se on se vanhemmat on syntynyt tota noin Jugoslaviassa mutta itse on syntynyt syntynyt totta, noin, Hollannissa ja ne on sitten taitoa lei tai RP tai vastaavaa mutta se nyt saa asuu Portugalissa ja pitää pitää siellä baaria portugalilaisen kanssa mutta mikä sen tyypin etunimi on no. Elvis <laughs> Se oli oikeasti Elvis. Elvis. Aluksi mietin, miksi kuuletkaan, kun porukat kutsut sitä, että se kuulostaa jotenkin tutulta, kun ne. ei osaa sanoa Elvis, vaan sanoo Elvis. Elvis. Elvis Elvis Presley. Elvis. Siellä on Jayla Halle. Mutta Portugalista ei mennä Espanjaa tietenkin pieneen. No niin, yhtä iloisilla meijillä. No, joo joo, joo. huudatusta, koska sehän on parasta. Joo. Kuunte Bailaa, baila. se se mitenkään ei mitenkään <laughs> jopa joo. <laughs> bailla, Eikö pailaa tarkoittaa tanssimista? mukos baila, baila! bailla bailla bailla bailla <tos> vivo Seuraavassa Hotel FM on okay, nimi. Okei. Kuulostaa paha pahente you've you got the time to figure Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Venäjä,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 Mä me mietin että mikä se oli suomalaisen tota vuonna arvaa kuka se on no se on se paradise oskar oi per ei uu äläkä vapaa espo tai tai kaunis western pam pam Bum, bum, minä Peter is smart. No. So I'm country by heart. Ja, kitise ja il itse pieni mies. Ei, Mikä toi jätkä nimi on? Peruna on mitä se was theítulo up! Bird руines! Taram v pole to, we're, we're to halfway, yes. the конце But we are, we have nyt in this film circa 30v, loads Yes! Param, Param, Param Did I come? He keeps popping Mr. Larry Ihan ok. Uff. <t Ctrl> Miksi <hace> e <-tapi> ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa? Radio Helsinki. Taajuudella 9.8.5. Mikko Sarven, Hip Company ja Baby P. Muovibabulon. Levyn julkaisukonsertti Korjaamon Vintillä sunnuntaina 15. toukokuuta. Kello 15. Lipu Yhteistyössä We Jazz. Tämä näin. No mä olin mennös naulittavassa ristille, kun vastaan tuli yksi jätkä, joka on mun facebook kaveri ja kysyi, että mitä jätkää? Ja mä mietin... Heiäsi aikasi, jopa jakasi, Korjaamon vintti, 15.5.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 Radio Helsinki täyttää 15. Teini-ikää juhlitaan tavastiella tavastialla tiistaina 17. toukokuuta. Anna Radio Helsingille paras lahja, jonka voit antaa, eli tule paikalle. Esiintymässä Cherry, Ruger Hauer ja Regina, Antomi Rotta, Tuomoet Markus ja Paleface. Lipot 2020 20 euroa tiketistä. Eläköön Radio Helsinki! Fatraamelin kesäterassi aukeaa tänä perjantaina Hietsun kauppahallella kello 16. Tervetuloa afterwork syömään, juomaan ja nauttimaan musiikista sekä auringosta. DJ-musiikista vastaavat Elmono ja Edu Kehä Kettunen. FTV Afterwork-menu Fatraamenin Facebook-sivustolta ja tule nauttimaan. Umo ja laulajatar Susanna Lukkarinen tarttuvat Ella Fitzgeraldin klassikkokappaleisiin Savoiteatterissa torstaina 19. toukokuuta. Liput ja lisätiedot umo.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä, taajuudella 98.5. No näinhän se valitettavasti on. Wow! No mikä tää No niin, Serbia veti kunnon! Tää kuulostaa vaan semmoinen set-luvun, niinku, vähän niinku semmoista viihdäjasmeiningiltä. On jasmehut! Von Hors sanoa South Boxissa Eurovisus skandaalisandaali. Valko-Venäjän kappaletta Ailat Belarus on soitettu radiossa aikaisemmin. No totta! Kappale on hylättävä kilpailusta albaan ja bom bom ja miten se meni 12. <haluu> Hyvä, kato <Kohta> laino. <näin> on. <hälpä> täällä varmaan riitti noin. Joo, alku, niin. niin Valko-Venäjä on nyt hylätty. Kyllä, Belarus on hylätty. Mo Moldova johtaa kyllä. nyt Moldova. Moldova. <hälpä> mikä <tää> on? Vittu. <hälpä> Ranska! <hälpä> on <se>. <hälpä> <hälpä> <hälpä> Miten Raska on tää on? Ranska! Mitä tää on? Mitä tää on? Mitä tää tää on? Mitä jo Orvani Vasilii! Miten tää mahdollista? No yrittää parhaans. Me niin, tää Ranska? Joo, Ranska, Ranska! Ludovic! <tos> <tos> Miten tämä on mahdollista? <tos> Okei, okay. jos joku nakkaa, <tos> Euroviisu kakkaa. <tos> Niin, juushan on ju on, tota, niin se on sanottu, <köhö>, että oli sanoittanut se Tota, ei mu semmoinen sanottanut. Mutta hei, mä, mä luettelen väinä näitä kappareiden pitoksia. Mä en tiedä kaikkia, mä käyn eikalle läpi. Kolme minuuttia, 2, 58, 3 minuuttia 258, 302 259 255 257, 300, 300, 327, 357. Kut on ku, ku, ku, siis 2, 27, se on aika radikaali, errossa se, se 15 sekuntia. Sitten 257, 3, 303, 311. 254, 3, 254, 301, 257, 301, 259, 301. Mikä? Torevat, Mitä Mitäs tässä tapahtuu tässä biisissä? Me rousemme Oleta tohon joskus! Mikäs tää nyt seuraavu... Tääkin lähti vään saavalaisaalla Hei hei, tiedätse minkä tää on? No? Venäjä! Sori sinä sitten. Sitten seuraava, United Kingdom, Oho. Blue is the couple and Mikä, kesä? <laughs> <laughs> Oho. Oho. Tää. Tää ihan niinku yeah. Kasarilla sanoa jonkun matsin päättyneen 0 eli kojo kojo ja ja fakta ei koskaan Thank you. Thank you. Thank you. What is is popular. Yeah. But let's do it. It's Just <amino undone> Mikäs teet sitten seuraavana? Yeah. Georgia! Georgia! Ai, I you there. Joo, sillä lailla. Ei, tuossa on vähän tämmöistä kitaraa tuolla taustalla. On Mä, siis on kyllä vähän tämmöistä on indiekitarraa. Siis tämmöistä on Siis on Siis Siis Siellä on ollut Jarmo Nikku Tarkka. <laughs> <laughs> Noni. Noni. No niin! Siis <laughs> uh -huh. No nyt! No nyt! No nyt! No nyt! Oh oh, Mission Impossible, No nyt! No No nyt Sarpokset, nyt on kovaa! Ne on ehtoi! Ne on ehtoi! Päästö ON NUMMETALLIA! Se on siinä! Ei per se! Se on siinä! Toikunen vaan kokonaan! No, but don't you get it? Don't you get it? Hey, hey, don't you get it? Don't you get it? Don't get the marijuana, no, no, hey, don't you get Tämä? Tuossa, mikä tossa äsken? oli Slovenia, joo, ei sitä jaksotu sen enempää. Mutta hei, mikä tää on? Kreikka! Mitä Tämä... Thunder! Thunder! <trii> Thunder! <trii> Mitä Kyproksillakin oli tämmönen heviä kappale Kreikalle? Ei, hey, tää on jotain tämmöset eminem Niin on totta, <trii> Juliaga tietää, voin sanoa että vois sulla tulee vielä No ei Siellä kyllä tulee. No ah? Ah? Ah? Ah? <tuhun> ah? Mitä? ei, älä näytä! Suge Faisila, sitä vajanitaa, sinne Nyt tehtiin kaikki käydä läpi. Slovakia! Twins on Twins no, kirjoittaa ne isolla. I am sti I'm still alive. No jaa, epä kuule Uso. Oi, oi, Ihanaa. Joo. vielä viittisen biisiä. Se yksi biisi. Muista, lähtiä, tiiä, se on se on se se, se, se se on se, right Joo, ei, ei, ei plakki, plakki, että meidät pideväsitään. No, ne me sano, tämä ja paradisi ja ostar varmaan meni noin. <laughs> Mikä tämä? Kroatiat. No. Nyt on Ysäri. Tänä. Selettei. Let's get this old town dancing. Let's oh, get this old town dancing. Joo, mainittu, joo, joo. Mutta seuraavat on muutet San Marino. Oh, San Marino. Oi, Valtikkorotti, kyllä. San Marina. <tos> Lästäkö poppurit? Lästäkö poppurit? <tos> mä näen nyt luopua Mä näen, mä, mä olin jo häikästynyt. ei itsekään jonkin olisennu lausua, no niin mikäs tässä nyt tulee sitten tosiiin se sambari, tää kuulostaa tosi vaan ei sulta tai kuulostaa joltain wannabe u2 joo, set, stand by me, niin joo no niin Oh. Oh. ou oh, no, Oh no mutta hei, Liivis päättä. tota, no, niin saa päättää. Voittako se Georgia Heavy Bees vai se Moldova? Voittako Moldova vai Georgia Heavy Bees? Saat nyt, te Joo, joo, se Liivis saa päättää. Korkio. Tässä on pari biisiä vielä. Tuskit sieltä löytyy. Tää on niin julsia, ettei tätä enempää. Sitten soitetaan ärkästä maata, niin kuin Hangria, eli like, Hangria, Hangria. Hungry, hungry hippo. Mikä tää? Ticca new, new Georgia new metalin okay 2 okay. no, i love georgia tulee new <laughs> metalin new metalin no rilata oh. oh. and oh tak vielä jälellä täjäkäen täko selitioni oki mutta o sea It's up to Nothing, nothing about your life, darling! Hey! Oh Turkey. Tää tulee sieltäpäin Kreikasta ja tultu tää Kyproksestapäin. Ricky, oksa on tää popper. Popper, popper, popper. Shake your head to the beat. Se on paikka, jossa tulee laivaa hyvää, että voit tähän asti ennen kuin kaikki on kuollut. No, nyt tää. Queorgia salutanen, Crucia salutanen. Pate ukkometsa! Enää Ukraina jäljellä tän jälkeen. Terve Ukraina, kun säis voittaa. Heee! Put the record Yeah, rock and roll! Rock and roll! Mick Jagger! Rock Viimeinen Ukraina! Nyt tulee... Mike Newton ja Angel. Nyt ollaan Gangsta Hoodel. Hei, onks tää Milka vai Mika? Taitaa olla, taitaa olla Mika. Mika. Mika, hyvä Mika. Hyvä Mika. Hyvä Mika. Hyvä Mika. Hyvä. Mika, hyvä Mika. No näin. Albania 12. Baby, baby. Joo, baby, baby. Älä huoli, baby. Hähä! Bob Maali miksi sä sytytit sillat palaat? Itse asiassa aika tiikki! Kyllä, on näin. Hyvä jore. Mitä? Mitä? Kumpi nyt johtaa? Kumpi nyt johtaa? Georgia! Georgia johtaa! Ei oo tullut kuule kauheesti! Numetallia rillataan! No ne! Puppu kohta rillataan! Lata! Joo, toisaa riittää! Annetaan! Kuitenkin ääni, ääni ja totano, niin ihan vähän kuunnellaan näin niin alku-soittona tuota, Moldovaa tähän näin. <tos> joo, Moldova. Se... So like it. So like it. Mä luottelen tänne Tarttani, niin Suomen vielä pisteitä. Viimeksi Suomi sai, olikse se, se sai kahdeksan pistettä joo. Finland 10 point! Woo! Finland 12 two points seven points don't try seven and you're seven points yeah three solve points five points five points ja sitten sen en voi seurata. Ja tota Switch 8. Ja sitten tota joku 7. Sitten Ja vuoro ilmeisesti 12. Miksi tää biisit tuli kaupunkki? Joo, ei tää, ei tää, ei tää on niin hyvä, kuin tota no nyt ne. Kuulasit, että Georgia aika paljon. Joo. Joo, jo, itä. Itä. Itä. Itä. itä vielä 12, itä. Itä, itä. Yeah, tuli, tuli, tuli Britannia, ja joku ei antanut, että on 8 ja 7, 10, 6, 7, 12, 0, 7, 0, 12, 5, 6, 7. Nyt kun mä oon selastanut tämän laadin. ilmeisesti voitettiin. Suomi! Tornilla tää, tornilla tää, torilla tää, selostanut tuta, Euroviisun voito, niin pääsikö mä välistäkään mut sit eduskuntaan niinku Jaana Pelkonenki Ihan oikeesti ilman laaduja se ei oo, ei oo takulla tullu paljon <tos> <tos> on, <tämän> <tos> <tos> Mutta hei hyvät näistä herrat, se on kuulkaa, se on siinä Ja sillä lailla, että Euroviisu on 2011 karsintoja, ankakarsintoja 40-30 biisistä <tos> <tos> <tos> Kaikkei puu suurimman vaikutuksen teki Viisi numero 18, ledulta numero 1, Georgia Eldine Yeah one more day. Yeah! Hey! Rock oh, and roll! Do we hear? The day I met you there I realize all my thoughts and all fears around you Wanna know what I feel, but you got it right there Turn around All the world's irregressive, this is the chance to find a way So I can't be raised, I am lame Cycle from the brands, there's nothing I can do Just to borrow the game Out of foolish Gonna find no other way so all feel about no shame. shame Cause I leave Tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkäästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla ja nyt lähti!